Pois xa estamos aquí Pendentes outro, dunha, pendentes dunha chamada telefónica que Vimos facer a Galicia eh, Coido que Intentaremos falar con un poeta Ramón Blanco que naceu no ano 1979 Que se criou en Cando, Outes eh, que vive ali, aos dozoito anos uniu ao colectivo literario Sacou de Noia eh, que participa en diversos proxectos artísticos e culturais, eh, publicou os primeiros poemas nas revistas A Caramuxa Boceiro de Sacou eh, Casa da Gramática do Ies Virxe do Mar, onde estudiou uh -huh. No 2005 apareceu o seu primeiro libro individual Orfeu en soños na editorial Tos e os Outros e agora na editorial A Chascrava, pois acaba de publicar, ou polo menos está a punto de publicar porque vai facer unha xira publicando o libro Emily on the Rock que é un libro que de poesía eh, pois, según teño entendido ou según nos explica no seu, na súa primeira parte dice que é unha noite na eternidade un conductor, un conductor é unha autopista en, é unha mestura de rock movie e enterro aldeán uh -huh. según parece Ramón Blanco volve pedirlle a Orfeo entre comiñas, que, que nos conduza desta volta a través dun extenso poema narrativo que, que lle serve de pretexto para reflexionar sobre a morte a loucura, a escrita e outras rexións aínda máis oscuras. Cun estilo exixente desenvolve unha linguaxe herdeira da prosa espontánea de Jack Kerouac e dos poemas de Emily Dickson Dickinson, perdón. Precisamente este nome de Emily pode po ser que teñan algo que ver co seu libro que titula Emily on the road. Xa temos outro lado do fio telefónico precisamente Ramón. Boas tarde Ramón. Hola, moi boa tarde. Moito boa tarde, gracias por atendernos e por eh, dedicarlle un min uns minutinhos ao nos interés polo teu libro. Este libro que de poesías que acaba de... Mm, bueno, que... que Acaba de publicar a editora, non? Que titula é, ademais, Emily Onderroade E eu decía así, entre comiñas Que ao mellor este, este mi título en inglés de Emilia en, en, en, no, no camiño, na carretera Pois eh, ten algo que ver tamén con Emily Dick, Dickinson Claro, claro, de feito, eh a ver, é un pouco a unión ao título entre Emily Dickinson Ajá. e On The Road, que é a novela máis famosa de Jack Kerouac, non? Entón, tamén, iso claro. que acabas de derte agora ao far, pois é un pouco esa consunción entre o que un pouco a a tradición anglosaxona, non? Estadounidense, da poeta máis importante da XIX, sí, sí, é probablemente sí. un dos narradores máis, non é o máis importante, pero sí que é un dos máis como diríamos, dos máis chamativos non? do século XX que é a Jackerback eh, imitei un pouquiño na forma de escribir pois o intentei imitar na xa forma o estilo dos dous Mas que imitación quer dicirse que tra tra traballas estas dúas cousas para poder seguir unha unha sí, linea bueno. non? Sí, sí. Bueno, un poco, a ver, eh, tamén en el Dickinson aparece no propio libro como personaxe non? Sí, eh, sí, sí, sí, sí, sí. Vai, vai ser unha especie de aventura en que hai un conductor Que vai, que vai conduciendo que, bueno, condutoran que no sé dí ningún momento no libro, pois é un pouco orfeo un, un, un mito de orceo da baixa dos infernos buscando a muller que se perdeu Si, sí. entón, é auto, autoestopista pues... tenga algo que ver coa autoestopista Claro, esa, exactamente, esa que... <risas> autoestopista que realmente non é un autoestopista senón sí, sí. que é unha muller que vai paseando pola estrada é Emily Dickinson, aquel recolhendo o coche, ese conductor que sería máis ou menos orceo, eleva con ela a esa viaxos infernos, non é? me le di que son fallo un pouco de, de guía como na Divina Comedia facía Virsilio a, a Dante, non? Por exemplo sí, sí. Bueno, tamén saudamos outro lado temos o, o, o, o, o, editor, o editor ou pola menos a alma deste de editorial a Chascrava. Boas tardes, Manuel Hola moi boas. Gracias por facilitarnos este, este contacto con Ramón eh, bueno, por, por, por perder un minutinhoños conosco con para falar deste de traballo que, que, que, bueno, que vai ser unha xira, non por toda Galicia. <risa> Eh, bueno, eh, falo eu, fala Ramón Fala ti, sí, porque damos xa ben vida, non? Bueno, a, a verdade é que non contaba fa, de falar con Ramón precisamente a través de Cataluña Bueno É <ríe> verdade, bueno, son, son dos altanóis <ríe> Sí, sí, estas son as, as cousas da, da, te, da tecnoloxía non? <ríe> sí, sí, sí, sí, sí bueno, curioso, curioso Venga. Bueno, pois pues, sí, o que vamos a, a montar e quixemoslo facer descamentira vamos a montar unha xira Eh, vamos a levar o libro por toda Galicia con unha bueno, xea de, de presentacións eh, Xa temos algúns sitios fechados E, eh, bueno, esperamos que xa xa unha cousa un pouco diferente a, a como fixemos a de agora uh -huh. Veremos que xa, xa algo moito máis dinámico Niso casi mellor vou falar, Ramón, porque é realmente quem está montando todo o tinglado, né? Aina, bueno, vos destrelle P para que isto fixera, porque a a é a, a, bueno, a editora deste de segundo libro de Ramón, non? Que é o, o segundo, de verdade Ramón. Si, sí, unitario si sí, o segundo libro de Quito, que era o 2005 Orfeu en sueños, por iso ven tamén esa reseña que di que Orfeu outra vez, non? Porque sí, en 2005 sí. fixera Orfeu en sueños, que era bueno, un libriño de poemas así compilados, unha editora que se chama Tous os outros, 2005. Sí, sí. E agora ben este no no 2012, despo... de feito eu é o único ir o escribindo todo este tempo de poesía. É <risos> prácticamente os, os poemas que foi, que fixen estes anos están metidos nesse libro, de alguna forma, ainda que é un único poema moi extenso, pois foi un poema halobión, no, no que foi levantando pouco a pouco materia nova ano a ano. Ajá. Bueno, porque o soñar eh, costa, polo menos plasmalo na, na, na escrita, non? Sí, sí, sí. E se Orfeo sí. aínda que inspire non, non, non, non por eso de, bueno, pois pues agora vou dar chear tales palabras outras, non? Tamén é unha vivencia persoal, non? A, claro. a, a, o traballo da poesía. Sí. Tamén, a ver, Orfeo a min, a lo que tenes un pouco por buscar unha voz propia así, xa desde moi pronto o tuben como un que simbólico casi, non? do que é o meu traballo poético e, entón é moito esa viaxe que era os infernos para buscar o que realmente queres, non? que é unha visión un pouco mellor pesimista da vida, pero non, non todo o control conta no libro, evidentemente, autobiográfico, ni moito menos. Así si que hai estados de ánimo que se plasman no que escribes, non? pero non... eu nunca condoxín con Emily Dickinson ao lado, ni moito si, menos, no, evidentemente. Nen Che Gacho Inferno, tampouco. <risas> claro, claro, ainda non. <risas> eh, Emily Dickinson, tamén me olvidaba xa, que eh, o prólogo do libro é unha parodia irónica, non? que está asignado precisamente por Emily Dickinson. Non? Claro, é unha parodia así... Man Manuel, é como vos atreveste desa a coñer este, este soñador mm, para a vosa editorial? Este que o que o libro refireste? Si, sí, o, o, o libro o, o autor, non sei, cal, cal... cal. <risa> bueno, o autor, <risa> o autor, bueno, pois pues, xa o coñecemos desde sí. Megaman, eh, tanto, tanto personalmente como literariamente falando, non? Por... Oh por bueno, por otro anterior libro, por o libro recibido en sueños. Así mismo por, por ser por ser compañero do, do colectivo literario Saco, aunque calcalmente esto, claro. Uh -huh. Entonces bueno, a verdad que mi sabe que que con Ramón o que eso, bueno, que estamos detrás do do proyecto editorial, pues é algo que saben de De, de moi antigo ¿no? uh -huh. Digamos así, se casi falamos como se si fosemos bellos pero, pero ben é certo Non no, de bellos nada, porque isto ten 30 e poucos anos O sea que este Ramón <risa> bueno, é un É un, <risa> un poliño <risa> <risa> pues, sí, sí. Un adolescente aventaxado Bueno, xa foi máis novo. Como a todos, como a todos. Claro, claro. Sí, sí, sí. Bueno, que, que en realidade pues, bueno, pois pues, o traballo es, aparte deste desta de tendencia máis ou menos eh, inglés inglés ou ou norteamericana ou feito de que, que, que, que traballe, bueno, xa, xa nos mencionaches tanto a Keruak como a Dickinson, uh -huh. pois pues, alguma cuestión galega tamén se reflicxa, sí, claro. a... é que o título é un pouco enganoso, casi adrede non, e, non hai ninguna outra palabra en todo o libro que sea que non se xa galega todo o libro está en galego, xa. incluso traducen as citas, de que imiten un pórtico con citas de autores, si. que sería como unha especie, chama yo conversa no adro porque o, o libro ten dúas lecturas unha que é unha road movie, destas de película si. hai unha que non, moi, hai, non hai demasiada acción e outra é unha lectura que se pode entender como via, via esos infernos como unha o que enterro na aldea, non? Uh -huh. Que son os pasos. Sí. Eh, hai unha parte que se chama Conversa no Adro, que son unha serie de citas de autores que me gustan moito, e eh, que refliten un pouquiño o estado de ánimo que vai ver no libro, que é que se vai falar. Uh -huh. E eh, todas as citas están traducidas ao galego, todas, non? E eh, non hai uh -huh. eh, causa rara a min, que neste libro foi todo íntegramente en galego, excepto o título. Sí, no, e, por no, no. certo, o subtítulo, perdona, o subtítulo chamase Unha viaxe ás terras do oeste, mái en galego. Uh -huh. <risas> vale, eu referi... estaba me referindo ao quería iría buscar o feito de que algunha referencia a, a, a autores galegos como por ah, exemplo vale, Conqueiro, vale. claro. Conqueiro xa que claro, este, fala, falas precisamente de, de, de traballo eh, lecturas no adro e Conqueiro claro, pues, claro. tiña moitísima relación ou polo menos algú dos seus escritos era un gran contador e algú dos seus escritos están relacionados precisamente con, con lecturas e con contos do adro. Eu uh -huh. non recordo agora se si queiro estar no libro, pero sí que está a Antonio, moi claramente, en moitísimas partes. Sí. Incluso hai un momento no que, cara o final do libro, non quero desvedálo, pero que é así como a novela. Pero hai un momento no que Orfeu, ou unha cousa parecida a Orfeu, está cantando unha cantiga que o personaxe principal eh, non identifica. Realmente é un fragmento dun poema de Madera Antonio, non? Non é, non é, non Claro. Manuel Antonio, que é un referente para ti tamén tó, xa, Sí, porque, claro, unha poeta no, bueno, Digo que sería un referente Porque no Norfeu en Soños Seguro que tamén mm, Das a entender o teu traballo De lectura ou de, de seguimento Dos autores galegos non Claro, claro, de fe, sí, de feito Norfeu no en Soños Había moito máis O millor esta alusión A poesía medieval galego-portuguesa mm. Tamén a poesía universal Neste libro hai moitísimas máis referencias Eh, que, que, que fixeron parte do propio poema non? que é unha forma caníbal se se permita a palabra eh, pero xa xe dijo, basicamente ocaia un fondo, un trasfondo que é a escritura de Kerouac, ainda que un novelista que non me interesa especialmente pero sí que me interesa eh, esa forma de ten de narrar non? de contar o que chamaba Kerouac a prosa espontánea, que é escribir dunha forma case automática que eu fixen iso no primeiro borrador, pero despois pulín moito, claro, para que quedara un poema máis redondeado, non? E tamén escribín todo o tempo sin usar eh, puntuación máis que ións, como facía Kerouac e tamén Emily Dickinson, non? E bueno, pois ven un pouco por aí, non? E experimento coa linguaxe, de, de feito, outro día falaba con Manuel e con outro rapaz editorial, que dicía, me joder, é que estes poemas non teñen nada que ver cos Dorfeo, non? E, é, é verdade, buscaba un pouco reinventar a mi mismo, non? Se se pode, e, e crear algo distinto e non estancarse sempre na forma de escribir. E candelo estaba escribindo non estaba nada a ser juro. e pareciame que non valía a pena, e bueno, ao final hai unha dedicatoria no libro, non sei se, se vistes que vai dedicado tamén ao colectivo Sacou, en especial tamén a Manuel e a Manolo que tiraron por esta historia, non? Porque foi o que pasou realmente, senón non escribiría este libro se non fosse por seu apoio. E xa que estamos, e que mencionatxe precisamente o colectivo Sacou, Manuel, que que, que ti eh, moitos máis estades, ainda que tiñades a editorial o colectivo si que, si que f, em, en marcha este e ten moita vida aí, tamén, non? Home, non, te, non ten aquí tiñade anos, pero non resistímonos a, a pechar o chiringuito, non? Estamos aí sempre cada ano con unha actividade puntual ou un par delas que sempre dan que far na prensa e a xente animase a, a vir ao que, que organizamos e bueno eu estou moi contento de pertenecer ao colectivo XACO para mí foi un dos máis importantes que fixen na miña vida o máis importante que fixen foi estar nese colectivo non <risa> eh, Foi o que me levou tamén a manter a escrita Como a non abandonar a escritura Senón a muller día non, non Tería esa, esa teima Manuel, ti que Que, que nos indicas sí. de todo eso? Bueno, pois pues eu estou Completamente de acordo, eu estou Convencidísimo de que Moitos dos que salimos do colectivo XACO eh, Hoxendía non escribiríamos Ou al menos non escribiríamos o teima Coa cala ca facemos E dende logo eu Iso aseguro ao 100% de que hai priñechas cravas e colectivo Sacou eh non existiría. No? A priñechas crava debe da experiencia de da organización que tiñamos no xeolo colectivo literario Sacou. Ajá. O tingo cando cando parlaba ora Ramón de que de que nos resistimos aí a, a morrer, a sí. desaparecer, agora se me de como que as tuntanzas da, da editorial, pois pues, se solapa un pouco ca que as xuntanzas do tipo todo un pouco mesmo. E seguides facendo bueno. revistas, seguides facendo revistas aquí, a Caramús, ou... xa non? Non, non, non xa non, non, tempo que non. Bueno, non. bueno pero, pero uh, a satisfacción que levades con a co, co editorial a Chas, Chas Caraba é grande, non? Bueno, Hombre, eh, é, é sí. grande, grande, é canto menos entrañable, é unha bueno, laboura ás veces, ás veces un pouco complicada, Bien. ás algo traballosa, Eh, bueno. por non decir moi traballosa, pero bueno, tamén é moi satisfactorio, claro. é Moi é moi satisfactorio. Eh bueno, xa que falamos do libro máis aínda eh neste caso en concreto, porque vén certo que os que, os que estamos detrás do proxecto editorial, eh ou ao menos os amigos, en torno do colectivo Sacout, temos acceso a este libro de Ramón antes de que xa ise publicado, eh, eh bueno, aí máis tarde on aí eh, e é curioso non que que digamos agora por teléfono pero ben é certo que coido que estamos todos con moitísima ilusión, non solamente o autor, sino todos os que estamos arredor del, eh, eu personalmente teño, teño moitísimas ganas de comenzarse a coaxira, uh -huh. e quizás esta é unha das cousas que, que ten de bo o da editorial, ten moitísimas cousas boas de feito ten moitísimas máis cousas boas que mala, uh -huh. eh, alén do traballo que hai que desenrolar en ela, pero bueno en concreto esta xira eu, eu teño moitísima, moitísima ilusión en ela, e, bueno Eh, pues mira para para algo para algo ser de bachascarado ¿no? mm -hmm. Bueno, eu quería tamén Preguntar sí, a, a inquedanza Ou polo menos o pulo que por aí, que tendes aí Ao lado de Noia eh, e, e Ese esa inquietude seguro que se ve É eh, unha fervenza, polo menos de, de persoas que están interesadas Por a mm, Por esa cultura que, que, que vos está despallando aínda que sin subvenciose Sin ningún tipo de, de De axudas que últimamente Pois, deso de non, non estades no inferno, pero ca, o carondelo Non da voso no probatorio. Si, sí, si, sí, sí, porque antes, aparte de que a Xunta xa parece que quere ou polo menos está está dicindo que, que, que o idioma galego pois compre menos co inglés, eh, pois nun momento determinado son capaces de dicir que que a está vos os que vos dedicades a a publicar e a honrar a nosa lingua, pois tamén sobrades. O sea, iso que cheixa claro. Manuel que sabe máis que min disecte, claro, máis cas. Sí. Sabro <risas> que sou moi impulsiva, moi visceral e co que non debo decir. Estamos que faleixe Manuel. Un, estamos un pouco todos na mesma situación, Ramón. <risas> sí, sí. Bueno, a verdade, a é que a a eu ciño Menón o que é o, o que o labora editorial é unha cousa que non solamente nos está a acontecer a nós, mm. nin na nosa asociación en concreto, se sí. si, si nos referimos a iso como colectivo Sacou no yo creo que algo que está acontecendo en todo o país, en en Galicia, uhum. eh e está afectando a grupos de teatro, asociacións culturais, asociacións de escritores, eh editoriais, galerías de arte. Sí. Eh, bueno, pois eh non sei exactamente que decircho respecto, pero bueno, eh, o que o que si está acontecendo é eh? bueno, pois eso, eso se medio como que, que por falarmos no idioma pois debemos estar condenados a, a ficar marginados. Ou, bueno, que queres que te diga? Que diga? Que queres que te diga que... Cando, cando un, un goberno político considera que son luxos, non? E, innecesarios, o que é o á ciudadxente, o que... Bueno, pois, pasan estas cousas. Simplemente é, é iso, non? É moi duro, pero son prioridades que se marcan os que gobernan que non estou de acordo, evidentemente, non podo estar, non? E, nada, é, é unha visión puramente mercantilista do que é a cultura. Hm. certo que os galegos a temos en eh, certo modo tanto nesto como noutras outras cousas, moitas outras cousas, pois temos o callo feito, non? O que pase que despois de moitos anos eh, tantos e tantos anos, pois eh, o callo como que comeza a desgastarse e empieza a chegar ao oso, mm. eh bueno, empieza a doer máis quizais do que doía, non? Uh -huh. Bueno, pois pues, que, bueno, que que, que, habrá se, que seguir dándolle. Pero que se enquiste aí é eh, que, bueno, pois pues, a mellor gracias a a, a, a bueno, pues, declaracións, eh, Couses que saen a, a nivel europeo, por exemplo, a carta europea da lingua regionais ou minoritarias sí, di sí, que sí. acabades de de dicir de, de que, bueno, que sobre a aplicación das linguas, pois que, que critica a reducción do galego no ensino e critica precisamente a, a intervención da xunta neste sí. aspecto entonces bueno, pois pues, cal no menos quere dicir que o que vos estades a facer é importante e interesante, non? xa que os medios de comunicación fanse eco deste traballo que, que moitísimas persoas como a vos están a facer para que a, a dinamización, dinamización lingüística do galego aínda que sin axudas institucionais pois siga existindo non? e aí está o feito de que ese, o colectivo vosso, pois, segue tendo vida aínda que este aí perto do purgatorio como decíamos antes non? Eu cuido que estas cousas que aparte de que están eh, dixéramos, proibíndonos hmm. creo que nos faen máis fortes e isto sale adiante pois con máis forza aínda. Pode hmm. no. Pode ser <risas> no non somos eh, a ver, Manuel é máis pesimista que min tamén, eh. invertimos un pouco os roles, non? Porque antes era o revés, era o, o pesimista, debe ser que estou agora ca euforia de quitar o libro, <risa> que son máis otimista que el. Pero bueno, eh, son son reveses que hai, non? Eh, eu eu teño moi asumido que que que é unha batalla bastante difícil de ganar o tema do idioma, non? Mm -hmm. Eu son profesor de galego ademais, eh, pero bueno, mm, non sei, non nunca saberemos eh, f, home, eu que sei. É un tema que é moi complicado É tan complicada que nunca tiño unha opinión formada sobre isto non? Mm. Pero sí que, sí que doi, claro Doi ver como unha vez tras ou outra Che están dando ca porta na cara non? Co, co tema do idioma sí, vai, sí. Vai moito, claro. É que isto non o podo concebir Porque ao lado do galego Pode haber outros idiomas iguales mm. Porque todos axudan uns aos outros Sí, sí, porque... claro Sí, sí, claro claro, claro claro, no? que, que que é de sentido eu creo que xa é de sentido común, non sí, sí, pues... non. Cabo... Claro, é que O feito de, de, de defendermos non? Hasta certo punto Por, por decir, por, xe, non? De, de defendermos o galego Ou no caso de H. Escrava Que sí, é unha ideal comprometida Coa defensa do idioma galego sí. mm -hmm. Pois non quita Que, que tiñamos apego pois, polas outras lingüas No, eh, non? a contrário Evidentemente, non, a nosa lingua O galego ten sentido En canto que tamén existen as outras lingüas Exactamente si non, non, non teria sentido, non? Eh, tanto nos doy que desapareza o galego como, como que desapareza calquer outro idioma do mundo eh, Claro, que pasa que bueno, esta é a nosa e esta é quizás a que, a que vivimos máis de perto e cando se falla algún tipo de ataque ou incluso cando se pon algúns condicionantes simplemente pues, para que ti te podas desenvolver xa non eh, a nivel cultural, xa a nivel coteá a nivel diario, sí, sí. na tua propia lingua, no teu propio idioma pois claro, non eche máis porque porque está sufrindo de primera man e eres coñecedor do, do que está pasando, non? Iso non quita que haza outros idiomas noutras partes xa mesmo do Estado español eh, que estean eh, nunha situación igual a nosa igual a outros idioma galego ou moitísimo peor claro. Moitísimo, moitísimo peor Pero claro, eh, iso non, non justifica nada, non? Non justifica que aquí está acontecendo que, bueno En fin, eh dentro desse pesimismo, eh como dicía Ramón, decía que que que eu escribo raspaio rol do pesimismo. Uh -huh. Eh dentro desse pesimismo sempre hai que ter aberta a possibilidade, non? Sempre hai que ter un sempre ter esa esperanza e aí, aí vigente. Eh bueno, pasa que bueno, eh eu cuido, eu son dos que pensan que realmente eh os idiomas eh do mesmo xeito que calquera outra obra de arte eh hoy yo fin o cabo creo que era case elao que en dicía que que era unha das obras de arte máis, bueno, de arte máis importante que de da cultura galega, pois consérvanse cando a xente os quere conservar. Uh -huh. Eh en en, en, non, en non hai máis, se si a xente os quere conservar, conservarase. Exactamente. Se si non o quere conservar, pois que a gente queira pero tamén é claro, moi problema é que a que... noche están enxallando para que non o conserves ¿no? que non se están dicendo isto claro. non vale que a no que realmente valía vale. Ese é, é unha estafa claro. realmente ¿no? incluso idiomática que chiren claro. que estudiamos non vale non é o problema que hai Pero que me mesmo escolalio libre realmente da xenta abandonar o galego, non? No, no, no, para nada, claro, para nada, claro, claro, claro, para nada. Pero Ramón, vos apostastes precisamente por eh, ti tamén nah. porque se non eh, non vos atrevíades a, a, a expresarvos a expresar vos nese idioma, eh, a publicar nese idioma, non? O feito, claro. o feito é de que, bueno, pois pues que que sigue acceso ese eh ese lume que encetaron os nosos antevos, non? Claro, é que para mí non teria ningún sentido Escribir un castelán Porque o meu idioma non é o castelán claro. Non é por nada contra o castelán Pero eu falo galego para a miña familia Incluso non entendería a miña familia que eu escribís en castelán un libro <risa> Non teria ningún sentido Porque non, non é a miña lingua, vaya Sí, sí bueno que a comunicación é o que importa en este caso A túa um, comunicación um, con este libro quere dar a entender que o noso idioma um, sigue vivo e que ao mesmo claro. tempo pode explicar algo das vivencias que tecías fai un Volvendo volvndo ao propio libro o libro que va a presentar non porque aínda uh, non o presentaste non non presentamos día 12 de novembro a primeira vez que se presenta uh -huh. en Santiago. Na Biblioteca Ansel Casal, que moi brito co deste de caído estado, que está ali pertiño da catedral, uh -huh. uh -huh. vale. está. ali eh, seguro que teredes moitísimos asistentes, ya xa todo un éxito. Sí. Le va no, de pues libros, máis, claro. Le va de libro d'abondo que non sei se si vos <ríe> Seguro que deixa de un pamin que tiño que mercadun. <ríe> claro, claro. <ríe> É un día, claro, tíbamos que puñeron luz por todos esos motivos que a miñor non me odía máis, pero bueno, nunca se sabe. Eu tamén en Santiago tiño moita xente que me conoce, é pois hai máis sitios por mim, temos unha xira, un camillorrito, é que moces estar en moitos sitios, é verdade. Agora é moi interesante, é moi importante non somente presentar o libro, senón tamén, aparte de falar un poquinho e leer algo del, de tamén ¿Sí? acompañarlo con algo de música, non? Non, non, no, que si tens algún amigo Que toca a frauta toca Ah, vale, momento, vale te, Si, sí, temos a Pablo Sanz, que é un sasorfonista Exacto Estíamos ensaiando sí, sí. eh, Eu vou ler, vou ler cinco fragmentos do libro Eh, aproximadamente media hora en total todo o espectáculo, el tocará en as intervalos, pois eh, improvisará eh, son los de, de saxo e queda lle moi ben Bueno, pois, a, alguna de esas grabacións te quere, queremos telanós para poder darles a coñecer a nosos amigos o sea que seguiremos en contacto eh, eh, bueno, pois, agradece moitísimo a ti, Manuel, en especial porque sei que, que tibetxe que facer un esforzo para poder estar aquí connosco e a Ramón tamén, lóxicamente o feito de que, bueno, nos ceder esta entrevista así a, digamos así a, a, de sopetón posto que desde a semana pasada hasta hoxe fui como argallamos, non? Nada, me está encantado que me chamase moi agradecido, ademais, claro bueno, É unha demasiado. honra que me chamades desde Cataluña, nada menos, ademais <ríe> un, un día vamos chamados desde Zamboy Vale. Intentaremoslo tamén Sí, porque temos outro por a miña, así Que eh, os martes de 4 de a 5 eh, A mellor algún día Se pode ser tamén, tamén Daremos Usted a conhecer este traballo tan importante Que estás a facer mm, Bueno, Manuel, moitas gracias eh, eh, Ramón, moitas gracias, vale, vale, vale, vale, gracias. Unha aperta Unha aperta. aperta Hasta outro eh, momento